Spoilavarning, vi förstör allt! Människor, ta det lugnt. Lyssna till min rogivande röst. Hör lugnet och friden som utstrålar ur mitt väsen genom äten, till er. Mm! Låt oss fröjdas tillsammans. Se det här avsnittet som din egen personliga safe space. En tidig liten julklapp som får dig i julstämning. Och må bra över din plats i universum. Ja, jag har tagit till mig av er feedback, låt oss kalla det. Från förra veckan. Folk blev lite upprörda. Där. Ja... Det är okej, vissa saker måste sägas ibland in The King's English. Men äm, idag nu då, för att kontra det hela så ska jag ge en riktigt glad och upplyftande recension av äh, Venom-kolon Lette Rebecka Arnage. Äh, det var ju nu då den här andra i den här nya härvan av Venom-filmer. Så att... Äh, jag ska nu ta min, min sädvagliga munterhet och förklara för er vad jag tycker skedde i den här fina upplevelsen jag hade med den här filmen. Som sågs tillsammans med Nikolaj tänkte han finns också. Och på tal om att finnas och inte finnas och framförallt att höras eller åtminstone att läsas. Triggervarning.gmail.com. Dit får man jättegärna skicka sin feedback. Skriv med stora versaler om hur ledsen du är över att ett är på vissa saker i samhället och hur du inte begåvats med kanske tillräckligt många eller kanske för få kromosomer än det rådande medeltalet. Men ja, så finns vi då på Twitter, triggervarning 1. Och sen på Facebook, också. så kom dit och stänk ner oss, vet I en versal är bäst. Ja. Eh, Spoilervarning alltså. No, nu ifall eh, titeln på det här programmet och sen då under titeln som faktiskt är titeln på filmen jag såg tänkte. Så ifall det inte har gått upp i ljus nu då så handlar ju den här om Venom. Ni vet Eddie Brock, Spider-Man bullshit. Så ni gör film. Det är ju ganska lustigt. Men att med Gollum i spetsen så... Uh, får vi nu då sitta oss igenom en uh, 90-20 minuter lång klassiker uh, av uh, välbefinnande och bra historieberättande och sånt jux. Men att, uh, vad, vad är premissen i den här filmen då? Är det någon som minns uh, den där uh, skitkobbeln som rullar i vinden uh, vid sig ettan? Det här är bara löst parafraserat nu då. Från engelska. Jag vet att ni inte tycker om engelska. Jag ska försöka hålla mig. Um, ja. No, man har tagit nu då En av Marvel. Förlåt såg ni. Marvel universumets nu då. Mest notoriska seriemördrar. Cletus Cassidy. Uh, även känd som Curtage. Um, och uh, tänkte att. Men han kan vi trycka in i en film. Det är ju liksom det som är spännande att säga, När man ser på Venom. Och att vi minns ju alla den. Uh, vi minns ju alla, alla svåra Woody Harrelson, förlåt, förlåt Woody, uh, i den där peruken i slutet av första Venom-filmen. Folk fick nog fel i huvud. Men ta det lugnt, de har skippat den peruken och satt på honom en helt annan peruk. Och han får nu då svara på den här frågan att Woody Harrelson är ganska crazy. Hur skulle det vara om vi skulle sätta honom igen en så här klippt och skuren roll som Cletus Cassidy? Den är extra crazy. En sami: Har jag någon fråga långt där bak? Um, alltså, har, finns det som rum för en, en modisk psykopat som Cletus Cassidy i den här uppföljaren till Venom? Uh, även om vi alla vill säga: liksom De manligt stångas i full CGI. Är det här en bra idé som en andra film eller blir det mer en sån här att oj nej, här kommer en till, uh, en till filmskurk som löst, nöd och speglar denna huvudhjältens krafter och uh, kanske till viss del problem och manifesterar och kulminerar allting i en stort CGI-slagsmål i slutet och innan så löst bara etablerar man uh, att de finns karaktärerna som inte är alltså då Tom Hardys karaktär, men att inte egentligen utvecklar karaktärerna desto vidare. Och det var sannoliken en lång utläggning. Du har inte hört alla som paragrafer, du anonyma lyssnare där borta. Nå, äh, jo, det är exakt så det är. Men jag är ju positivt inställd i det här för att äh, varför så ska man bryta ett vinnande koncept? Det här fungerar ju ypperligt, att även om det känns som du har sett den här filmen Tio gånger om när du ser den. Så det ska ju absolut inte vara något hinder för att han njuta till fullo av har det Som du då sen i något skede slåss med. Woody Harrelson. Varför är det så svårt att komma ihåg Woody Harrelsons namn? Naja, Pletuska, så det går ganska bra av någon anledning. Jag antar det är den här Marvel-litterationen i namnen som funkar för mig. No, men i alla fall... Men att vad händer annat i den här filmen. <skratt> än att de springer och varan, åt varandra. Uh, ja. no, det här är ju så nära vi kommer en romantisk komedi. I dagens tjäde. Att det är jätteroligt. Att se Eddie Brock och den bitcha hela filmen om allt. Att absoluta höjdpunkten. Att uh, vad bitchar de om. No, Eddie Brock vill... Bli en framgångsrik journalist, frågetecken. Och sen är han väl fortfarande lite kort på Michelle Williams. Kanske. Uh, och vännen vill äta folk, nom, nom, nom. Så, och sen är Brock då, för han är ju liksom en så straight arrow. Förlåt engelska igen. Skriv inte in något Uh, han är ju som att, ja men vi är snälla. Is inte äta folk. Och men, och men liksom, men jag vill äta. Och brocker liksom, ja men is inte nu. Vi, vi kan inte Ja men om jag får äta så då händer någonting. Vad är det exakt som händer? Uh, då mår jag inte bra. Kan du inte äta hörnor då? Ja men jag vill äta människor. men äter du dina men jag vill inte äta hörnor. Och så drar vi ut det här i 97 minuter. Lika med stäcken, A pure win Narrativ guld. Uh, det finns en super super mega mega rolig scen. Uh, Sen när Brock och Venom tar lite tid från varandra. Och ger varandra lite space. När Venom typ absorberar alla i New York. Ja, jag minns aldrig var de var. San Quentin är väl i San Francisco. Är de i San Francisco? Fuck if I know. Spelar det någon roll? Nej. Nah. Men positiv, ja, just det jag måste vara positiv. Så, Jo, Venom går på, på disco. Nu, nu väntar ni säkert, jag ska säga någonting mer om Venom som går på disco. Men att jag tror allt som kommer upp i ditt huvud nu så är bättre än det som egentligen hände. Men det var skojigt. För han gjorde en mic drop. Och ja, det är väl ungefär. Så här långt det går. Men att Venom fästar hårt. Men blir ledsen när ni får brofista med sin main dag För Venom tycker sist och slutligen jättemycket om Eddie Brock. och Eddie Brock trots sitt hårda yttre så kan ju inte leva utan Venom. Så att... Jag menar, det enda som saknas är att de börjar hångla lite i slutet. Men att jag antar att världen inte är rädd. Och kanske är vi mer kroppspositiva till trän. Så att, jag menar, du vill säga Tom Hardy, hångla upp Tom Hardy med här långa venem Säg inte att det inte så, triggervarningatgmail.com. Men ja, vi ska vi diskutera plott ändå lite. <laughs> ja, no men, Nu så uh, Cassidy är Cassidy en väldigt stygg pojke. Och därför så ska han dömas till döden. För sånt gör man i Amerikat. Cassidy så vill nu då att någon ska skriva hans livshistoria eftersom folk är nu då fascinerade av serien Möda Cletus. Cassidy så äh, är det ju en, en stor grej. Och äh, Tom Hardy nu då som äh, greppar efter nu då att bli en ätkänd journalist och få styr på sitt liv. Så för honom är det här en stor chans. Cassidy specifikt frågar efter Eddie Brock. Varför? Äh, Ja, det är en bra fråga. Etableras det någonsin under filmen? Nej. Bete sig Cletus Cassidy som att han och Eddie Brock har en lång historia? Ja. Har vet Cletus Cassidy att Eddie Brock egentligen är vännen? Nej. Så varför händer allt det här? Åh, oh, vi ska se. Nu ska jag gå ner den otroligt korta listan av orsaker varsågod vad för handling händer i Hollywood-filmen. Uh, Okej, okay. ah, okay. det står för att det står så en manus. Okay. Nå, I alla fall, Cletus Kasady har kommit på att Eddie Brock, Eddie Brock så ska skriva om honom på grund av orsaken. Och uh, Så han intervjuar honom i en väldigt väldigt konstig intervju. Och sen så kommer Eddie Brock och Venom, som nu tycker att de ska bli en brottsbekämpande duo. Skulle det vara roligt att se Eddie Brock och Venom faktiskt, ni vet, lösa brott och fight in round the world, engelska igen, förlåt. Jo, det ska vara intressant. Det skulle kunna vara någonting att bygga på. Men igen, romantisk komedi och body cock-drama och liksom så här shit. Så... Men i alla fall, Venom nu då med sin super alien smarts som kommer på att jamen, här har Cletus Kasady gömt kropparna. Och då är det bra att men det här måste vi skriva om. Och Venom är liksom ja, ja, ja. Men sen äter vi folk. Och är det bra liksom nej nej okej, okay, maybe. Men först ska vi skriva det. Och så gör de det. Och så blir det bra superpopulär. Men då blir Cletus Kasady arg för att det är ju mycket, han ville ju att Eddie Brock bara skulle sätta upp hans drav, eller inte läsa genom raderna och fundera ut vad kroppar är gömda och shit. Så det är han arg. Är det här viktigt sen? och det här är superviktigt sen. No. Ah. Det, det, det, där var, det, det där var inte ljud av en frustrerad man. Det här var, det, här, det så här jag uttrycker vällust. Nu, nu tror ni att det här var ljudavangs. Uh, men det var egentligen en liten orgasm. Uh, jag får fortsätta att tala om den här superbra filmen. Uh, no, men I något skärde, oj, oj. Multipla orgasmer. Alltså, de är nog bra de här filmerna under för tiden. Så kan sin shit måste jag säga. Att, I något kärle nu då. Så, så tvingas Eddie Brock Brockfara tillbaka. För Cletus Kasady har begärt honom att komma till hans avrättning och Eddie Brock är liksom okej okay. och eh, nå, låt oss säga att Sakareska lärare i något kärle så bitar Cletus, Cassidy, eh, Eddie Brock vilket är väldigt eh, lägligt nu då för att plotten ska fortsätta och så blir han infekterad med det här eh, Venom-viruset då Gäster så det fungerar. Menar, Gud vet att folk inte vet hur koronan fungerar. Upps! Jag menar, <laughs> glada tankar. Nu ska vi inte tänka på sånt. Så så då, här kommer spoilern. Då blir han Carnage. Och han är röd och han slår runt sig. Och att han... Uh, Okej, okay. först låt oss nu då tänka på karaktären Carnage. Uh, är det någon som minns Spider-Man The Animated Series? Från 90-tal. För om ni inte minns så gå in på fucking Disney Plus och se den. För det är bättre än all annan skit ni kollar. Till och med The Witcher säsong på. Oh, vad sa han? Det här är ju värre än Corona avsnittet förra veckan. Oh my lord. Engelska igen. Ja, förlåt. Men att det är det. Och att, jag menar, Cletus Gassady där, alltså det här, den serien puffar ju nog gränserna för man kunna göra i barn, barnserier, eller serier för unga. Men att Alltså han, han, han var ju skrämmande, han var en närvaro. Här är han typ Woody Harrelson som när han inte hoppar runt i full CGI så står han ju bara liksom och liksom lär i mjuk med huvudet lite åt vänster. Ni vet sådär charmit som bara Woody Harrelson kan. Jag börjar naila det namnet här. Och... Äh, skulle, ja, okej okay, här är ju igen frågan om det här ultravoldet. Måste jag ha våld i mina filmer för att kunna erbjuda det? och Att får det där djupet som jag alltid söker efter. Nej, nej jag måste inte. Men att det är ju som så uppenbart att hörni, det skulle vara jätteroligt om vi kunde pusha en sån här PG-13 film till det här. Ni vet, så att ungarna kan se. Så hur skulle det vara istället för att Carnage typ slaktar alla för att filmen här är ju inte liksom, Let There Be Carnage. Jag skulle vara om han skulle puffa dem riktigt hårt som kasta dem i väggen och någonting. Ja, ja, det går väl. Så att den jag bara säger att för, för att ta en karaktär som Carnage så att det är otroligt, otroligt tamt att jag vet inte. Det, det är liksom som att ta. liksom den värsta kannibalen i historien. Och liksom gör honom en cooking show där han står och rullar köttbullar ungefär. Men vad är köttbullarna då? Det spelar ingen roll. It's not sexy. Stop it. Men att man måste ju göra någonting för att det ska vara den, vad är det, den femte mest vinstinbringande filmen det här året. Någonting sånt. Och det förstår jag totalt för det här är en bra film. Jag måste påminna mig lite nu som då. Men att Carnage är med att den han var i tv-serien från 90-talet. Så att, <laughs> kasta vakterna. Och det är ju ganska, ganska bad-assigt. Kan jag kasta vakter, kan du heller? Så att, kan nog den där, den där carnagers-pojken. No men, just det. Och sen, Cletus Cassidy har ju... Har jag en flickvän i den här filmen Shriek, vilka ju är ett passande Namn, hon heter nog någonting annat Men whatever, liksom Naomi Harris Är där och liksom Vad gör hon då? För eftersom du då inte Verkligen inte gillar engelska och det verkar ju vara med av alla lyssnare nu då Så hon, hon skriker Hon skriker jättehögt um, Vad är hennes Bakhistoria Och bakgrund och varför fick hon de här Krafterna? Men hon gör nu det nu. Och äh, jag vet inte, det finns inte så mycket mer att säga. Att i något så typ rullar hon runt lite och skriker åt Steven Graham. Och han är liksom, ja men då skjuter jag dig i öga. Och då är hon liksom, ja men då sitter jag på en lins Och är på det resten av filmen. Att är det här viktigt för staren Steven Graham är ju annars en jättebra skådespelare. Äh, så att, äh, använder de honom till? Äh, nå, han är ju där. Alltså jag hade slutat tala. Så att det, det, det kom inte. Så, med. så, att, så att det är, det. Det är bra. Där. I, I något skäde i slutet av filmen. Så skriker de och kastar runt honom också. Så vi vet inte riktigt vad som händer. För de följer aldrig upp det. Men att i alla fall. är Det är trevligt att, att, att, att han, är, han är där. Så att, sådana saker. Um, Shriek då, här hade de ju ett intressant historiespår. Därför att när Shriek, varför, varför tycker Shriek om Cassidy och vice versa? Uh, därför att de pussades när de var yngre. Uh, det som är intressant här är ju att när hon håller på och hojtar. Och när hon står och kvinnobrölar. Så då gör ju hennes krafter illa de här symbioterna. Att Carnage tycker inte alls om det. Så att äh, gör de någonting med det här sa. Nej. Varför är det där då? Ähm, så att Carnage kan bitchlappa henne några gånger. Cool. Så att de faller när det är klockan i slutet. Spoiler. Ähm, ja. Men. Ni äh, tänkte inte som. Kanske de skulle. Vad gör de när de träffas i mitten av filmen? <laughs> hur hittar Carnage Shriek när, när kliteskasset egentligen får sina symbiotkrafter hur, hur hittar hur hittar Carnage Shriek um, han googlar typ var hon <laughs> hackar internet Den går han och hackar ballen um, för det som man gör uh, vad gör de då <clears throat> Sitter de där och diskuterar eller, eller ni vet, fundera var de står eller i största allmänhet beter sig som människor? Nä, alltså de är typ bra och fysslar och kanske ånglar lite och sen går de igen ut på en, en killing spree som det heter på det där förhatliga språket. Jag blir så till med, jag får hicka. För att, för att så gör man. Så gör man i USA. Och att, men vi bor ju inte i USA. De flesta av oss. Det är många amerikaner som lär sig svenska. Bara för att få lyssna på den här showen. Skriva in med feedback. Um, men att. Ja. Så att. Uh, men det känns ju som att. Om det ska finnas tid. Det finns ju tyvärr inte tid. Den här filmen har bara 97 minuter. Att göra sin thing. Så att. Um, om det ska ha funnits tid. Så skulle de ju kanske kunna etablera att vad, vad är deras relation till varandra, och hur, hur har de hanterat den här separationen, och hur känner de för varandra nu? Och vad, vad är det faktum att Carnage nu kan förvandla sig uh, till någon sån här sinitara-monster, och att uh, hon du kan skrika, och det är som sagt jag det illa att ska vi ha någon. Konversation av det, backa upp det med något karaktärsdjup någon karaktärsutveckling, någon kurva som lärde till någon slags klimax, som lärde till någon pej. Nej, de var, de var väl kota på varann i tonåren, de är väldigt fortfarande. Att liksom, vad finns det kvar att etablera? Att liksom, sluta med så här bögstaffsam. som förlåt, förlåt, jag vet att liksom så här... Uh, djupare spår och faktisk faktiskt karaktärsutveckling är bara för de homosexuella. Till vilka släder jag antar jag måste sälja mig nu också. Men att förlåt, det är bara någonting som jag förutsätter strävas till. Sådana här, såna här saker. Men att förlåt så mycket <coughs> ska inte tala mer. Utom nu, nu fortsätter jag tala. Um, så då kan man ju fråga sig, okej, okay, men vad har, vad har de för motivation då? att efter att Carnage har brutit ut sin flickvän ur den superhemliga superanstalten där alla superskurka som gör supersaker finns. Vad händer då? Uh, no, Shriek, då, så han, hon vill ju far och skrika med åt Stephen Graham och Cletus Cassidy. Uh, han är sur på Brock som sagt för att han skrev... En artikel om honom i tidningen fast han barn honom att skriva en artikel om honom i tidningen. Det är komplicerat. Och Carnage själv så har väl daddy issues. Så den enda rätta är väl att döda Venom. För att annars kan inte filmen hända. Så äh, ja, det är väl ungefär det. Och... Äh, men vad, vad gör Tom Hardy och Venom då under tiden? No, Venom typ lösar brott. Han går till platser och skriver i ett block. Och sen så tar handlingen tag i honom och kastar honom med våld till en annan plats. Så han är bra detektiv där. Venom är som sagt ute och fästar. Och kommer på att uh, kanske det är nog bättre att, att nästa sig nej med en bra pålitlig man istället för att uta gå sig. så att, uh, så att han uh, jag väl försöka ta sig tillbaka och det är sannoliken tur därför att Eddie Brock skulle nog kunna behöva de här Venomkrafterna nu här Carnage och alla de här efter honom trots allt. Det passar ju väldigt bra därför att Eddie Brock är ju huvudkaraktären i den här filmen så allting faller på plats väldigt bekvämt och lämpligt och det tyder ju på väldigt djupt och immersivt berättande som bekant. Så att de måste förklara och de måste sitta ner och filosofera och göra varandra stöd. Och extra troskydd och allt sånt här som hör till och grejerna Men de överkommer sina meningskildaktigheter och snart kombineras de igen. Och nu är de redo att tackla allting som är emot dem. Um, vad gör de här supportkaraktärerna? <coughs> Steven grejer med polis. Och det är hans sark uh, Och... Uh, Michelle Williams så är där och är typ världens bästa vän och flickvän. Och hon har då, äh, en ny pojkvän som hon för övrigt ska gifta sig med. Och han är där och är också hur cool som helst. De, är, de blir kidnappade ibland och sen så är de där i bakgrunden. Och, och hurra på när vi sakta men säkert går mot kulmen av filmen som är ju då en CGI-fight och i ett klockton den här gången det har vi aldrig sett utom vet, alla de andra gångerna faktiskt nu när jag tänker efter så är det kanske 50% av alla fighter i Sössipa jättefilmer i någon version av något klockton men att det är okej, okay, att no problem det är, är det egentligen en kyrka? ja, ja sa det är en kyrka men, men det, det är också ett klockton så att liksom shh, it, shh, allt är bra nu vi talar inte engelska eller om corona den här veckan, så att it's fine att äh, hmm, bara, jag, jag försöker fundera om det finns mer att säga om den här filmen. Eller bara att skippa mot slutet då. För det är det alla väntar på. Kanske ska jag kunna göra en parallell till att det här att oj nej huvudkaraktären och hans krafter förrän han tynar eller saknas eller försvinner och nu så kommer det en, en polariserad motpart som har hans krafter men mycket starkare format. Han behöver sina krafter för att överkomma eh, den här nu då antagonisten och eh, det appliceras ju sannoliken inte på den här filmen utan att det gör det som till 110 procent. Så eh, ja det är, väl, det är väl det kanske. Men att ska vi gå då till världens gayaste CGI-fight? Okej, okay, låt oss göra det då. Att ähm, carnage hotar att döda folk. Till exempel Michelle Williams. Han har faktiskt henne riktigt passli där att döda. Men att istället så följer äh, många långa minuter av vad jag istället kallar för kyrkparkour. Och äh, never gets old. Men i alla fall de slåss jag ska nu göra nu en konstnärlig rendition för dig auditivt format. Så att liksom Venom kommer dit och liksom och Cassidy där liksom bara och sen när Shriek där liksom och Michelle Williams och sen är Venom liksom och sen äh, kastar du liksom Och sen så är det som biff Baff och hoppar och liksom Och så kastar de och så går den där grejen Och så snurrar de runt och så är det den där vinkeln Där med den där scenen Där de faller men så sticker de upp och sen faller Den där grejen och sen kastas den där Och så, oh my shit är det där Steven Graham Och sen bara så Fuck fuck you Fast det får man inte säga utom en gång i slutet Det här är en PG-13 film Förlåt, 13 Och Sen så vinner Venom. Och sen äter han upp Garnage, symbioten. In Cletus Kasady. Jo, han, han äter upp Cletus Cassidy. Men, men först, först måste vi ta en liten paus. För nu så är det ju många som tänker hur vad är det här nu? Vad är det här för gej film Och sluta säga okay. um, att, ska Finns det som ingen inget kreativt här? Finns det som inget djup här? Alltså, jag, jag, jag förstår hur du tänker. Det skulle man lätt kunna tänka. Men den här lika ljud som jag. Ser ni? Den här filmen är egentligen sorglig. Därför att efter att äh, äh, vänner om den här äh, Carnage symbioten så erkänner äh, Cletus Cassidy för Eddie Brock att han, han misshandlades som ung. Och han ville vill bara att, att Eddie Brock skulle vara hans vän. Så, så det är ju, det är ju väldigt Sårligt och väldigt passande Att inte bara påsmätta I sista sekunden För att försöka aspirera till något som liknar Ark Men eh, det är okej, okay. Vem äter upp hans huvud Jag tror till och med han utstöter ett fuck you där Så att, att Nu, nu Mår ni verkligen gå med föräldrarna Ni, ni kaxar tonåringar ni utsätts inte bara för väldigt tamt våld utan det kom till och med ett kraftuttryck där. Så att kanske inte värt att se om ni har någonting viktigt spännande dagen efter. Man behöver ju en god nattsömn trots allt. Så att men ja, vi mäter upp honom och sluttexter. Så det var sannoliken en bra upplevelse. Uh, om jag skulle ställa några allvarliga frågor då uh, efter att det beskada den här, så skulle det väl kanske vara följande ett, hur kan det här var den här filmen vara en av de mest vindspringande under 2021? Hur, hur har den fått ändå mer eller mindre positiva presentationer? What is this? Jag säger nu inte att den här filmen inte är en bra film. Men att den är ju inte så bra film. Så här. Min positivitet i trots. så att som... Det, här är en... Det här är en film. Och nu tänker jag använda ett engelskt ord. Jag kommer att använda dem ungefär fem sekunder. Så ni som är extra känsliga kan nu lämna rummet. Är de borta? Bra, jag hatar dem. Uh, filler. Det här är filler. Hela den här filmen är filler att som, det behövde komma en Venom-film nu så vi inte glömde bort att Venom finns. Så nu var det den här. Men som, ingenting hände den här filmen. De bara slösade bort Cletus, Cassidy och Carnage för att typ sälja biljetter. Och eh, det känns som hela den här grejen var som bara som så här, att hej minns ni att Venom finns? För att nu, vänta på det. Nu ska vi trycka en Venom i mcu -n. För det, det, i sluttexten så, så tycker inte Venom om Peter Parker som nu då har exponerat som spider -Man. Så guess what? Nu kommer Venom i Marvel Cinematic Universe. Så att det blir mycket engelska där för dig. Och äh, vad säger jag själv om det här? No, men... Jag är super, jättemega, Ulta, dunder, what the fuck, burger clown, penis, upphetsad. Att wow, yay! Att säga att det händer snart. Och äh, det var då. Venom, let there be carnage. Och det var nog sannoliken det. Så, jag hoppas nu då att ni hade en lika mysig stund som jag. Det var, jag vet att det här den här immersionen och den här glädjen positivt för dig att tänka att du var där medan jag berättar men att jag, jag, jag, kände, jag, jag kände din närvaro jag var egentligen på bio med Nikolaj men, men Nikolaj är bra surrogat för just din personliga närvaro kära lyssnare så att jag, jag, jag tror det är det tack för mig och kom ihåg att lyssna nästa vecka för det extra speciella julavsnittet där vi förmodligen inte talar om koronan alls. Eller kanske gör vi det. Inte vet jag. Yeah, Let there be carnage. Så hett filmen. Och en bra fingervisning för vad som kanske eventuellt händer nästa vecka. Men att kom ihåg att ställa klockan inte behöver du komma här och säga att mig att du har något viktigare att göra den 24 december än att lyssna på trigga varning låt mig komma till dig sent på natten som din alldeles egna mörka lilla rymd symbiot spoiler och spoiler varning spoiler och spoiler varning spoiler och spoiler varning nu is het sluit.